To se rodi. Na jednom od naših semafora, braće i sestre, i na jednom od naših puteva u duši jedne naše sestre ovih dana, kako nam je ona to sama otkrila, i time i nas počastile tim velikim božičnim poklonom, otvorilo se njenom umu, dakle onom unutrašnjem moćnom oku koje svi mi imamo, samo ono je, nažalost, kod mnogih oboljelo i tamom prekriveno No i se dakle otvorilo da vidi, da vidi veliku svjetlost, istina. Nije ona bilo koji vozač, ona se vozi u crkvi braće i sestre u ovim našim blagoslovenim vagonima već nekoliko godina i ulaže napor ne nadajući se na sebe nego na milost i pomoć Božiju čineći to vrlo praktično i precizno onako kako nas crkva uči dakle radeći sve ono što su i naši prosvećeni preci činili postaći živajući na svetim bogosluženjima, posebno svetim liturgijama i trudeći se da u svoj evanđelsku poruku i istinu koja nam se otkriva kroz našu svetu crkvu i naše svete praznike. Pa onda božićnim postom krećući se ka vtorojskoj tajni ka tajni, velikoj tajni pobožnosti, čekajući zeleno svjetlo i gledajući u onoj pauzi, kad vozač može da okrene glavu i da pogleda ljude oko sebe, vozače, pješake, Ušla je blagodat u nju, tačnije, obasjala je iz njenog srca i njoj se, braći i sestre, otkrila tajna Božićne radosti. Njoj se otkrilo da je sin Boži od oca rođen u vječnosti, a u vremenu od presvete Bogorodice i duha svetoga, gospoda duha svetoga, koji od oce ishodi, ovapločen, rođen kao čovjek, da se zapravo to ovapločenje desilo i dogodilo upravo radi ljudi. I ona Vozače oko nje i pješake, a onda duhovnim moćnim pogledom, obuhvativši čitav ljudski rod, naravno pod dejstvom blagodati, doživjele veliku tajnu pobožnosti. Bog se javi u tijelu radi svih ovih ljudi. Naravno... Blagodat uvijek tako odjeluje. Ne radi mene. Đavo tako nadahnjuje. Sve je radi tebe. Sve tebi treba da se pokloni. Svi tebe treba da slave. Tebi da se poklanjaju. Tebi da služe. To je, braći i sestre, satansko nadahnuće. blagodat, ušavši u čovjeka, Prvo usmjerava pažnju na bližnji i raduje se radosti bližnjih, uspjehu bližnjih, pobjedi i prazniku bližnjih. Pa onda, naravno, i sebe nađe u toj sveštenoj radosti. Dakle, novo poznanje, kako ona kaže, do tada je njoj crkva, to se sve dešava ovih dana, Ja sam taj poklon, odnosno parču te radosti, juče okusio. Njoj je do tada sve izgledalo nekako crno-bijelo. Čuje se, govori se, propovijeda se, čita se, pjeva se, gleda se, miriše se, dodiruje, sjeliva, koliko ikona koliko bogosluženja, koliko pokloničkih putovanja. Međutim, oko počinje postepeno da se kroz tamu probija i dolazi do onog crno-bijelog poznanja. Međutim, juče je njena slika, odnosno njen duhovni doživljaj dobio boju, novu dimenziju. Bog postaje čovjek, sin Boži, postaje sin čovječi, radi nas, ljudi, i radi našega spasenja. Ona definicija iz simbola vjere, braće i sestva, koju mi tako često izgovaramo, a tako slabo i pritko doživljavamo, i koje se... Rijetki raduju. Ova naša sestra se obradovala. I u svakom čovjeku vidjela je veliki potencijal. Istina pred njenim pogledom, kao i pred pogledom svih oni koji su progledali puca braća i sestre i pogled na onu drugu strašnu stranu života na veliku ravnodušnost prema tom velikom savršenom daru, savršenom poklonu. Radi nas, ljudi, i radi našeg spasenja, a mi ljudi nismo blagodarni. Mi se ne radujemo tome. Jer kažemo, Hristo se rodi. Mi, brađe i sestre, govorimo i put se rodi. Mi govorimo, istina se rodi. Mi govorimo, život se rodi. Do tada mi nismo imali ni puta, Ni istine, ni života. Svaki je čovjek bio laž, braćo i sestre. I danas, izvan zajednice, blagodatne zajednice, svaki je čovjek laž, braćo i sestre, bez izuzetka. Pogledajte kako žive ljudi izvan crkve. Ako govorimo o putu, Pogledajte kojim putevima idu ljudi koji ne idu ovim Božim putem, koji nisu ova plaćenje Božje i rođenje Božje prepoznali kao davanje puta koji vodi u vječni život. Jer Gospod je za sebe rekao, ja sam put. Pogledajmo, braće i sestre, one koji ne idu za njim. Pogledajte našta njihovi životi liče i kako se završavaju. Pogledajte i u svoje živote do juče. Svi smo mi išli onim putem koji vodi u pogibiju, u vječnu muku i milošću Božijom. I blagoslovom naše majke crkve, evo, stali smo stopama na ovaj svešteni put, a vidjet da li ćemo njime ići do kraja. Tek i sad možemo da prepoznamo veliku razliku između ovog puta i onog kojim smo išli do jučera. Kad kažemo, istina se rodi, Mi, braći i sestre, govorimo o onom polju laži u koje je uključeno čitavo čovječanstvo. Pogledajte kako ljudi danas žive izvan istine, a samo je on istina, izvan njega istine nema i ni jedan čovjek istinu ne može i neće naći izvan ličnosti, Isusa Hrista, jer on je za sebe rekao, ja sam istina. U poredi čovjeka koji mu ne vjeruje, koji ne uči od njega, pogledaj njegov život i bit ti jasno, pogledaj njegov kraj i bit ti jasno da su istinite riječi gospodnje. Kad Gospod kaže za sebe, ja sam život. Pogledajmo, braćo i sestre, živote, oni koji mu ne vjeruju i koji život ne primaju od njega, koji ne žive u njemu. Pogledajte na šta liče ti životi. Pogledajte i kako se završavaju. Izvan njega, braćo i sestre, nema puta, sem onog koji vodi u muku vječnu. Izvan njega nema istine, sve je laž i obmana strašnih satanskih dimenzija i dubina. Izvan njega nema života, braćo i sestre. Sve je smrt, sve je propadanje, sve je trugaš i progaznost. A On radi nas i rođen kao put da možeš tvrdo, stabilno, sigurno i hrabro da koračaš, bez obzira što pored tebe ginu. Sa jedne strane hiljada, sa druge strane deset hiljada propadaju. Pogledajte i danas. Ljudi oko nas u neposrednoj blizini padaju, gube se. Raznim stranputicama, obmanuti, lažima, otrovani lažnim životima. Ako god je, braći i sestre, vjeran zavjetu novom, ko je vjeran crkvi svetoj, živi i raduje se, praznuje, veseli se, putuje, istinom se bogati život vječni prima, sve nam je to gospod darivao, Kroz tajnu njegovog čudesnog i nadumnog, neizrecivog ova pločenja. Zato je ovaj praznik, braći i sestre, obratimo pažnju. Hristo se rodi, mnogima je to nejasno, mnogima je to samo pozdrav između dva gutljaja alkohole. Mnogima je to pozdrav između dva dima nikotina ili nekog drugog dima između dva zalogaja, između dva grijeha, između dva prazna i sujetom preispunjena trenutka. A to ne smije tako da bude. Ne smijemo, broću i sese, dozvoliti da nam se laž i smrt ruga na taj način. Jer djavo likuje kad vidi kako promašujemo praznujući pograšno. Zato, kad praznujemo ovaj praznik, kad svojimo rođenje Hristovo, mi, braći i sestre, praznujemo rođenje puta. Put nam se rodio, braći i sestre. Nismo ga mi probio. Od nas niko ništa uradio nije, braći i sestre. To je savršen dar. Put nam se rodio, braćo i sesto, istina se rodila, nismo mi to izmozgali, nismo mi to od ljudi primili. Čuli se svetog apostola Pavla kako govori, ovo što vam ja govorim, ovo je koje vam donosim, nisam ga od čovjeka primio, nego od samoga Boga. Put nam se rodio, istina se rodila, život se rodio, braći i sestri. Od koga? Od smrtnoga čovjeka. Pa evo, išli smo svi. I danas mnogi idu putevima oni koji su od mrtvih rođeni. To su putevi smrti, braći i sestre. To je život u obmani. To je navikavanje na imiranje sa smrću, sa provaznošću. Jer šta čovjek čovjeku može da ponudi? Bilo koji čovjek, bilo kojem čovjeku. Šta može da ponudi? I šta čovjek može da rodi, braćo i sestre? Može samo da rodi smrt, laž i stran puticu. Zato naša crkva. Braćo i sestre, ne vodi nas ljudskom mudrošću, nego božanskom mudrošću. Ne daje nam život od čovjeka, nego od Boga, koji je rođen od oca u vječnosti i od majke u vremenu, ali bez oca, nego od duha svetoga. I kako kaže sveti otac naše crkve, veliki bogovidac, I tajnik blagodati Sveti Grigorije Palaman. Ljudska priroda, obratite pažnju, je mnogo važno. Ljudska priroda dobiva je svoje izvorište. Nema potrebe da ga pozajmljuje ni od angela, ni od vanzemaljaca. Niti od zlata, niti od srebra. Niti od čovjeka, braćo i sestvo. Bratite pažnje, nemojmo da pijemo krv jedni drugima. Nemojmo da mučimo zemlju. Nemojmo da je iscrpljujemo. Imamo sobstvena izvorišta. Naravno, ne izvan crkve. Izvan crkve je pustinja, braćo i sestvo. To njive gladi. To je slana voda mrtvogog mora a u crkvi imamo sopstvena nalazišta blagodatne majdanne nepresušne izvore odakle primamo život i ovom svetom liturgijom mi ćemo to potvrditi braće i sestre svete putire napunićemo životom večnim otkuda to od tajne obaploćenja. Gospod je postao čovjek da bi ljudski rod do kraja vremena imao život u izobilju. I evo pogledajte danas, ovo nije jedna i jedina liturgija koja se služi. Koliko se danas svetih liturgija služi u svijetu i sve one primaju život od njega. To je jedno izvorište naše crkve, I on i sestra, ne može da presuši, nemojte da se brinete. To izvorište ne može niko da otkupi. Izvorišta vodna, mogu, vidite i sami otkupljuju ih, pa neči izvori više nisu njegovi, nego ih je neko drugi otkupio i tu vodu koju si dojuče mogao sa svojim konjem da dijeliš, danas moraš da kupuješ i plaćaš. Ovu vodu, braći i sese, to niko ne može da nam oduzme. To je izvor koji nam je Otac otvorio kroz ovaploćenje njegovog Sina i koji teče strujama Duha Svetoga. I zato, ako smo željni i željni pravoga puta, savršene istine i vječnoga života, onda, braći i sese, Mi nemamo više problema, mi sve to imamo u crkvi. Samo treba doći, okusiti i vidjeti kako je dobar i moćan Gospod. Zato je ovaj praznik u kome se nalazimo, braći i sestre, veliki praznik. To je život na prekretnice. Ako smo ga doživjeli kako treba, mi smo se na nanovo rodili. To je potpuno novi životni temelj i ništa više ne može biti kao prije. I samoga sebe treba da doživiš na nov način, da sebe vidiš obnovljenim blagoslovom onoga koji obnovio ljudsku prirodu, da se više ne otimaš, da više ne bježiš u one čoškove egoizma onu tamu gordosti i samog, samoljublja, paklenog samoljublja. Ovamo imaš Boga koji postaje čovek radi svih ljudi, a s druge strane imaš ludaka koji se zatvara u samoga sebe i u sebi nalazi leglo gordih zmija, to je zdemona, koje ga dovode do ludilu. Do ivice solitera ili ivice pušćane cijevi. Neka bi dao gospod, braće i sestre, da ovaj praznik postane... Jeron On to jeste, novi temelj našega života. Da zidamo svoj život na njemu, na ovoj čudesnoj istini, na ovom kreugonom kamenu. Da hodimo za gospodu, ne bojmo se. On je postao put, idi za njim, nemoj se bojati. Slobodno, prati crkvu i ne možeš zalutati. Jer On te vodi iz vremena u vječnost. On jeste u vremenu ali njemu je vječnost poznata. Ma što poznata? On jeste vječnost. Vječnosti nema izvan njega. On će ti otkriti istinu, ali ne pokazujući na nekog drugog, jer on sam jeste istinan. Nemoj tražiti znanje izvan njega. Ne tragaj za istinom izvan crkve, I ono što je, i te kako važno, ne traži život izvan njega, jer on je životodavac. Zato su sve te tajne naše crkve, braće i sestre, osovina našeg života. Evo danas, kao djeca Božija, kao oni koji vjeruju u sve ovo, došli smo da ga tražimo i da ga nađemo. Ne treba na više zvijezda Vitvojemska. Nema potrebe, braći i sestre, našli smo ga. Naši hramovi, braći i sestre, naši krstovi, naša sveštena zvona, naše svete dužbine koje su nam ostavili naši sveti predsvi i koje kao takve imaju veću vrijednost od zvijezdanoga svoda koje preciznije vode i navode naše živote nego što to može sunce i astrološke karte i mape. To su, braćo i sestre, putokazi koji govore kako putovati i kroz vrijeme i doći do vječnosti. Zato i ova sveta zadužbina i sve naše svete zadužbine Praćo i sestre, vode nas ka njemu. Nema potrebe da putujemo do vitlejema, jer je doputovao do nas. Evo ga i u ovom gradu, donoseći ono što nam je svima potrebno. Dakle, kako rekao smo, donoseći nam put, želeći da bude naš put, donoseći nam istinu, želeći da živimo u njoj, donoseći nam život da ga imamo u izobilju braću i sestri biti ravnodušan ne biti blagodaran gore je nego ne postojati gore je nego biti mrtav zato ako nismo braću i sestri u prazničnom raspoloženju prepoznajmo to kao bolest nemojte da se stidite toga još nešto Nemojte da glumite radost. To je vrlo opasno. Ako si tužan danas, ostani takav, prepoznaj to kao bolest, kao simptom strašne, stravične bolesti, kao posledicu grijeha, jer nema većega grijeha, kako kaže sveti Ale Isak Sirin, od onoga da budeš ravnodušan prema ovopućenju Božijem. Ali budi tu i traži od gospoda da te iscijeli. Priznaj da si slijepac, da ne vidiš. Gospode, prosveti tamu moju. Priznaj da si gubav. Priznaj da si ima. Priznaj da si nijem, hrom, glu. I gospod koji ima vlast. I volju da te iscijeli, iscijeli ćete, jer on je došao radi grešnika i bolesnika, da im ovu radozda i ovo veselje. Ovaj život, ne bivo kakav život, nego vječni život, ne neke polu istine, nego apsolutnu istinu, ne mnoge puteve, nego jedan put. Zato nemojmo da glumimo pred njim, jer glumcima Gospod neće pomoći. Licemjerima i farisejima, koji imaju samo izgled pobožnosti, a sile njene i radosti njene nemaju. Nego ako već nismo, braćo i sestre, ustali, i ako se već duhovno ne radujemo, onda tražimo od Gospoda da nam pomogne, da nas isjeli, da i mi uđemo, u radost gospodara svojega da uđemo u ovu sveštenu odaju, u ovu mističnu, tajnu, tajne večere i da jedući i pijući život budemo radosni i veseli kao što su bili i svi naši sveti predsi koji tu radost nisu gubili, i u najtežim životnim situacijama. Nikad radost, braćo i sese, gubili su živote, kože su im drali. Nikad tu radost gubili nisu. Daj Bože da i mi primimo kako treba, da je primimo i sačuvamo u našim srcima, a onda Gospod što dopusti, da primimo radost ne gubeći ni ovdje u vremenu, a imajući je, daj Bože, i u beskrajnoj i svjetloj vječnosti. Molitvama, prečiste vladičice naše bogorodice i svih svetih. Amin Bože, daj. Amen. prenesemo da oni koji nisu kršteni u svetoj crkvi pravo s vamo ne mogu uzeti učešće u tajnju liturgiju a oni koji su kršteni braćo i sestre ako zaista vjeruju oni mogu i izvan postova da pristupaju ovoj trpezi i da kušaju od Večoš životom. Pokusite i vidite kako je dobar Gospod. Pritom treba tvrdo i nepokolebljivo vjerovati da smo mi ovom liturgijom vraćeni sve direktno povezani sa onim događajima koje praznujemo u ovom prazniku. Onaj koji je u Betlejem urođen On je danas ovdje sa nama prisutan svojim tijelom i svojom krvom. I to je visina, braćo i sestra, ove naše praznične radosti i ove sve te liturgije. Dakle, vjerujte da pristupate njemu samome. Njemu je sve moguće, braćo i sestra. Njemu je bilo moguće da se kao vječni Bog rodi i postane čovjek. Njemu je moguće da jednom rođenu vitlejemu bude i danas prisutan u budvi, u crkvi svetoj, u liturgiji božanstvenoj. Zato vjerujte, braće i sestre, da je on danas ovdje sa nama. Baš on! Ne neko prosto sjećanje na njega. je se sjećanje. A u jednom tajansvenom, mističnom smislu, ali u isto vrijeme i realno prisustvo njega samoga. Jer da nije tako, ovo bi, braći i sese, bila strašna obmana, vjerujte. Ovo što bi mi radili sa vama, to bi bila strašna obmana. To bi bilo za, za najtežu kaznu. Strašna obmana. Jer crkva svojom propovjeđu narod odvaja od života na neki način, nudeće mu istinski život. I bi to bilo laž, to bi bilo najstrašnija laž. A mi imamo ime Svete Trojice. Mi sveštenici imamo taj blagoslov i tu strahovitu odgovornost. Govorimo. Govorili su i naši preci, govoriće i naši naslednici da je vitvojemski mladenac danas ovdje sa nama, i da ovo vino koje mi danas ovdje pijemo, i ovaj hleb koji jedemo, da je to sve izniku iz onog vitvojemskog čokota, a ono dijete koje je tamo rođeno od presvete bogorodice, u vječnosti je rođeno od Oca Nebeskog. Tek, ako je to istina, mi smo onda, braćo i sestre, ovdje u zajednici Svete Trojice, Зато у том расположению креступајте и не сумњајте у то. Верујте i ту веру чувајте, штитете, јер у тој вери вам је и живот саdržан, чувајући је, живот свој чувате, душу свою чувате, истину чувате, пут чувате. I vječnost nasleđujete. Zato sa takvom vjerom, strahom, Božim i ljubavlju pristupite.